були здивовані виправдальним вироком суду і тим, як слідство підготувало справу. Не кожен рік трапляється випадок, коли в справі про вбивство підсудного звільняють за браком доказів. Тим часом жінка на екрані монітора продовжувала свою тяжку рвану розповідь. «Думаю, через виправдальний вирок слідчі навряд чи були задоволені». Тому чекати нам від них допомоги не доводиться. Міліція, прокуратура, суд не керуються у своїй роботі емоціями, докинув слово за кадром Тренко. Як і ми, до речі. Тому ваші побоювання безпідставні. Я б радив вам довіритися слідчим органам. Раз вони порушили кримінальну справу, доведуть до кінця. Без жодних симпатій чи антипатій. То ви... «Ви відмовляєтеся мені допомогти?» – почулося розгублене. Якщо бути відвертим, то директору Астриї не хотілося братися за цю справу. Однак проти його бажання було дві обставини. Перша – агентство сиділо без роботи. Друге – статут агентства ставив інтереси клієнта вище інтересів власних. Тому Георгій відповів. Ні, ми не відмовляємося вам допомогти і, гадаю, знайдемо вбивцю чи вбивць вашого чоловіка. Можливо, навіть швидше, ніж це зробить міліція. У всякому випадку, ми намагатимемось це зробити. Ви не забули розповісти якісь деталі, подробиці? Ні, більше я просто нічого не знаю». Гриша зі мною не ділився своїми думками і раніше, а після суду взагалі став мовча з ним, і в свої думки плани мене зовсім не посвячував. Одне лише скажу, після суду жив у постійній тривозі. О, і ще одне, як ми вирішимо з оплатою? Треба підписати угоду. Наші послуги, ну, скажімо так, не дешеві. Це вас нехай не хвилює. Всі витрати бере на себе брат чоловіка. У нього гроші є. Він, власне, і наполіг на тому, щоб я прийшла до вас. Поява нової постаті зацікавила Георгія. У вашого чоловіка є брат? Як прізвище? Де працює? Чим займається? Ми б хотіли знати. Відвідувачка знічено стинула плечима. «Тут я мало чим вам допоможу. Я його бачила тричі. На весіллі. Один раз їхав на південь відпочивати, переночував у нас, та на похоронах Гриші. Він геолог. Залишив мені гроші, сказав, щоб не торгувалася, аби найшли вбивцю. Зараз у своєму Новосибірську знову. Адресу телефон домашній можу дати». Якщо можна, давайте підписувати контракт. Тренко вимкнув відеофон. У кабінеті стало тихо. Контракт підписано. Строк нам три місяці. Оплата цілком влаштовує. У кого які пропозиції? З чого будемо починати? Скажу відверто. Після першого вбивства я був твердо переконаний, за зброю більше не візьмуся. Можливо, коли б знищив снайперку, так воно й було б. Однак відмовитися від свого бойового арсеналу я вже не міг. Мабуть, кожен чоловік має потяг до зброї, більше чи менше виражений. Це в крові, тим більше у козацькій. Мої прадіди, запорізькі козаки, Саме тому, мабуть, все життя не випускали шабель з рук. І коли не було війни на Україні, наймалися воювати то до турок, то до поляків, то до французів, до татар, до візантійців. І, пишуть історики, добряче воювали. Я намагався якомога швидше забути і смерть брата, і помсту за неї. Та, зізнаюся, мені це кепсько вдавалося. Після того, як перестали тягати по кабінетах слідчих та дільничних, я ще деякий час відчував за собою міліцейський нагляд. Чи того у слідчого лишалися сумніви щодо моєї непричетності до смерті братового вбивці, чи наш дільничний мав якусь підозру. Але око зо мною було. Минув рік чи трохи більше, і все вляглося. Окрім болю, а від втрати брата. Та життя не давало мені шансу на спокій. Я вже розповідав, що працював до армії водієм, і що, одужавши, знову сів за кермо. Возив тоді я пошту. І не лише листи, газети, а іноді і книги, і деякі бандеролі, посилки, тощо. І от на трасі Лтава-Харків на поштові машини почали нападати грабіжники. Пізніше стало відомо, що вони мали своїх людей у Харкові на пересильному пункті. Довідувалися якимсь чином про відправлення, що мають інтерес. Але це вияснилося згодом. Моя ж машина потрапила в халепу так. Їхав я з Харкова через Красноград. Завіз туди частину вантажу. На повороті. З Селещенської дороги на трасу шлях перепинили дві легковушки. Проїхати ніяк. Зупиняють. З двох боків підлітають по двоє молодих хлопців. Обличчя напівзакриті, лише очі блищать. Ну, чисто тобі гангстерський бойовик. Я до пуття не встиг нічого зрозуміти, як мене витягли з кабіни і вклали горілиць на землю. Брали вони не все, Видно знали, за чим полювали. Зірвали пломби, замки, порилися в посилках, викидали їх просто в траву, щось забрали і зникли. Гнатися за ними я не став. Від безсилою люті вийти хотілося. Повернувся до Лтави. Розповів усе диспетчеру. Міліції дав показання. Але тоді справа так і закінчилася нічим. Правда, я добув із тайника свого бойового браунінга і почав брати в рейси. Надіявся зустріти грабіжників ще раз. І зустрів. Але в ситуації дещо несподіваній. Після того, як пограбували кілька наших машин, начальник колони видав розпорядження їздити у рейси по двоє. Значить, це могло порятувати. Краще б видали зброю водіям або охорону озброєну але начальство наказує, а підлеглі виконують. Єздив і я по черзі, то за кермом, то напарником. А зброю брав завжди, але про браунінг ніхто не знав. Пам'ятаю, їхали ми з Мінська, спецпошту везли. Що в ній? Не знаєш же ніколи. Та видно, кому дуже хочеться, той знаходить можливість довідатися. Тільки в'їхали в Україну, Від'їхали кілометрів із сорок від митниці, та ж сама історія. Беруть нас у коробочку. Дві легковушки попереду, поперек дороги, дві позаду. Напарник мій Вітько Філонич каже «Держись, Колю, зараз раллі влаштуємо».